Tanzania tuipenda, mm -hmm. yetu. Mm -hmm. Tanzania, Nia, Tanzania Tanzania. Ni kilomita takriban kumi kutoka katika mji wa Karatu na niko katika kijiji kinaitwa Gongale. Naye hapa rafiki unaitwa nani? Mimi naitwa Dr. Askwari Hilonga na sana kwa jina la Hamanjida. Hamanjida maana yake nini hamanjida? Hamanjida hili ni jina la kimangati maana yake ni kama eneo ambalo watu wanategesha wanyama ili wawinde, mm -hmm. sehemu ya kuindia wanyama. Kwa hiyo ina kwamba wenyeji wa hapa Gongale ni wa mangati. Aa, wamangati hapa walikuwepo zamani lakini wameshasukumwa mbali na waira akisaywa wamangati wamesogelea Mangola huko Dongo Beshi hivi wengi ni waira lakini wamangati wachache bado tupo. Daktar we umejikita kwenye nini hasa? Mimi ni Dokta wa chemical engineering. Yaani uh, mhandisi wa madawa. <laughs> ah yeah, wa madawa. Na pia nina kwa sasa namalizia public health. Nasoma public health kule Korea. Kwa university inaitwa Samig University is our Adventist University in Korea. Uh uwe ni kijana ambaye ni kijana muadventista. Ilikuwa kuwaje ukawa muadventista hapa katika hiki kijiji. Uh, siku moja mwingilisti kutoka kanisa hili la Gongale alikuja nyumbani kwetu akamwalika baba yangu kanisani na baba akanialika na mimi ilikuwa mwaka 1988 basi tulialikwa kanisani na nilipofika pale nikaona program za usabato nilipendezwa nikavutiwa hatimaye nikajifunza ukweli na nikabatizwa mwaka wa 92 ah korea niseme tu ni Mungu alinifungulia milango kwa kweli kwa sababu kulikuwa na conference moja ilikuwa inafanyika china nikakutana na profesa moja wa korea kule china akani akanipatia opportunity ya kwenda korea kwamba kwa nini usije korea kusoma phd nika mshukuru Mungu kwamba nimepata fursa hiyo nema hapa Korea ndio ina wamenipatia ufadhili huo. Hapa kuna njozi kubwa, hiyo njozi tunaita The gongali modo. Kwa Kiswahili tunaita Kielelezo cha Gonggali. Kwamba gongali Kwa imeamua kufanya mabadiliko makubwa na mabadiliko haya yanaongozwa na kanisa la Adventist wa Sabato. Mu, uh, jengo la mwingilisti kwa ajili ya Gongali huyu ni mchungaji atakayesimamia kanisa moja tu la Gongali sio mchungaji wa makanisa 18 20 au mitaa miwili ni mchungaji wa kanisa moja kwa hiyo ndoto yetu ni kwamba mchungaji mmoja anasimamia kanisa moja kwa hiyo sasa hivi tumesha, tunamalizia ujenzi wa hiyo nyumba ya mchungaji na kanisa ndio hilo hapo unaona tunaanza kulijenga sasa na mwezo wa 12 tulipauwa lakini pia nilikoni kimweleza mchungaji Uh, center senta tunataka kufungua hapa inaitwa news start inaitwa Gongali News Lifestyle Center. This is a complex center ni, itakuwa na mambo mengi itakuwa ni kama ina vyumba vya kulala kama hivi vya utalii na kutakuwa na maeneo ya michezo na na burudani mbalimbali mbali, na tunafanya local tourism na vitu mbalimbali. Kwa hiyo wageni kutoka ndani ya nchi yetu na nje ya nchi watakuwa na kuja hapa, wanapata accommodation, wanapata entertainment, lakini huduma hizo watakuwa nalipia. Na pesa tutakazo kuwa tunazipata hapo tutakuwa tunazitumia kusambaza kelelezo hiki kwenye vijiji vya jirani na katika wilaya za jirani moto wetu huu tunaita bottom up approach tunaanza chini kwenda juu kwa hiyo gongali kibadilika vijiji vya jirani tuzavibadilisha hatimaye wilaya itabadilika mkoa utabadilika nchi itabadilika afrika itabadilika au the seventh day adventist church will lift africa from poverty kanisa la sabato litainua afrika kutoka kwenye umaskini msikizaji hivi ninavyozungumza na wewe ni kijijini kabisa huku na ni hali ambayo kwa kweli inavutia ukifika maeneo haya lakini ni jirani kabisa na Ngorongoro uh, ni umbari gani kutoka hapa kwenda Ngorongoro Aa, ni karibu sana kwa kweli ni kama dakika 35 40 tu hivi kutoka hapa kwa hiyo ndio maana tumetegesha hata miradi yetu katika eneo hili ni eneo linavutia sana the future is very bright baadae yetu inangaa sana na lengo letu kubwa ni kwamba tunapoboresha eneo hili hatimaye tuwaongoze wengi wapokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wao na kuandaa wengi ku kupu kutana na Yesu towandai wengi kwa ufalme wa mbinguni ni vijana wachache wa kitanzania ambao wanakwenda nje wanapata nafasi ya kwenda nje na kurudi kufanya maendeleo hapa nchini Tanzania wewe ni kijana wa ni daktari ambao umebobea kwenye madawa na umesoma, unasoma kure Korea uh, hapa tunatoa changamoto gani kwa vijana wa kitanzania hasa katika kanisa letu la adventista wa sabato kwa kweli kuna tatizo kubwa sana na nadhani kwa ajili ya mwiza siwezi kuelezea kwa undani lakini tatizo la muafrika ni kubwa sana na ni tatizo la kihistoria Tatizo letu sasa hivi tunataja maadui zetu ujinga, maradhi na umaskini lakini sasa hivi adui yetu mkubwa pia ni dhambi kumekona ubinafsi, kukosa uzalendo. Sasa jambo hili nila kawaida sasa hivi watu wa serikali wanaongelea mambo ya mafisadi na nini. Lakini kanisani sasa, kwa nini sasa kanisa tunashindwa kuleta mabadiliko makubwa? Na hapa changamoto wasomi wenzangu, tusiwasahau watu wetu wa nyumbani. Uli, ile roho aliyokuja nawe nyerere ni roho njema na tunge si wajitokeze watu bora zaidi ya nyerere katika kanisa letu ambao wananjozi wana ya kuliongoza kanisa vizuri na pia kuiongoza jamii kwa ujumla kwenye mwelekeo mzuri tusisahau tusibaki huko masaki huko dar esalam huko tunasahau huko kijijini twakumbuke watu wetu na kuwaongoza katika njia iliyo njema tuwaipenda mm -hmm. nchi yetu mm -hmm. Bwana Wewe ni Peter Haishi wewe ni nani hapa katika hiki kijiji cha Gongale? Mimi ni mwenyekiti wa kijiji cha Gongali na pia ni diwani wa kata ya Khurusu ambapo Gongali ni mojawapo ya vijiji katika kata hii. Hiki kijiji kina chakribani ya wakazi wangapi? tuna wakazi wapatao 1007 na nini hasa changamoto hapa katika masuala mazima ya maendeleo? Aa, kama unavyoona hapa tuna ukame wananchi wetu kazi kubwa ni kilimo. Kwa hiyo changamoto sasa hivi ni njaa kutokana na hali ya ukame kwa sababu tegemeo lao kwa mahitaji ya nyumbani na kusomesha watoto na shughuli nyingine za maendeleo ni kilimo tu wafugaji wako wachache sana na wafanyakazi ni wachache kwa hiyo hili ni, ni changamoto kubwa vipi kutokana na swala la ukame hali ya upatikanaio maji koje? hali ya maji tuna mtandao wa mabomba ambao sasa hivi kutokana na ukame maji yanapatikana kwa shida sana Umtandao mtandao wa bomba kuna maji ya mtoni yameshakauka sasa tunatumia uko msituni, bodi nayo husika imetuchimbia visima asa maji ndiyo tunayotumia kidogo lakini shida nyingine kubwa ni kutokana huu mgao wa umeme umeme ukikosekana maji hamna sababu tuna kwa kutumia mota ya umeme leo nayo ni changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji. Uh, tumesikia huu uh, mradi wa huyu kijana ambaye anatoka hapa uh, ambaye kwa hivi sasa ye ni, ni daktari ambaye ni mhandisi wa madawa na anasoma kule Korea na ameona kuna haja ya kuja kufanya jambo zuri sana katika kijiji hiki. Hili mlilichukuliaje wewe kama kiongozi? Mimi nilipokea kwa yani kwa mwe wangu wote na wananchi wameitikia na tuko tayari kushirikiana naye. Tumempa ushirikiano mkubwa sana pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo. Pingine ni wadau gani ambao mtawashirikisha ukimkushirikiana pamoja naye kwa ajili ya maendeleo ya hiki kijiji? Aa, kama kuna NGOs mbalimbali zinazofanya maendeleo hapa Karatu tunawashirikisha ili kuweza kuweka nguvu pamoja kwa sababu wananchi tunaohudumia ni hawa hawa. Ma kanisa pia tunayashirikisha eh, halmashauri ya wilaya viongozi mbalimbali mbali wa kitaifa Sii. pia tunawashirikisha kwa hiyo tunategemea m... yeyote ambaye anahusika na maendeleo hatutaki kumtenga una changamoto gani sasa kwa viongozi wa kitaifa Aa, kwa viongozi wa kitaifa changamoto ambayo nataka kuitoa ni kwamba wakubali sasa wakubali kuhudumia wananchi kikamilifu badala ya wao wenyewe wakiwa madarakani kujinufaisha tuko pale kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wakubali kwa dhati kuwatumikia wananchi na kuwapa haki zao na unatoa toa changamoto gani kwa wazazi sasa kwa ajili ya kuwasomesha vijana wao tunaona kijana huyu amepata bahati ya kusoma na ame, sasa ameamua kuwekeza hapa katika hiki kijiji ambacho amezaliwa Aa, na ninachopenda kueleza wazazi bahati nzuri huyu kijana amekuja kutoa changamoto kubwa sana kwamba kumbe inawezekana najuzi nilikuwa na kikao cha wazazi kwamba sasa matunda ya kusomesha yameonekana na kumbe inawezekana kijana wa Gongali akasoma akawa daktari na hata inawezekana tukawa na marais wanaotoka hapa Gongali eh? kwa hiyo tunaendelea kuhimiza kusomesha watoto na sasa ni kwa mifano hai Tanzania tuipenda mm -hmm, Tanzania nchi yetu Tanzania tuitumze kweli tujivunie Tanzania Tanzania tuipenda toni anchi yetu toni atuitu